Притлумлюючи зловісне виття псів, пригинаючи вершини гінких тополь обабіч вулиці і струшуючи зеленки по садах, брижачи синє, гаптоване пасмами диму небо, аж сонце загойдалося, ніби віддзеркалене в протривоженім плесі стрижня, тричі прогув наш паровоз, важко підім'яв. Вали сухого сипучого піску і рушив у незвідані простори Солом'янки, що застережливо дихали навстріч медово-упокійливим полуничним духом. 1971 рік Кінець озвученої книги